Творческа линия Седма лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 5 октомври 1928 година София Изгрев Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление Фигура първа Какво представлява кривата линия на фигура първа? Творческа линия на битието, път на битието, път на живота. Значи, пътят на живота не е права, а крива линия правата линия представлява само малка отсечка от кривата. Най-малката част от кривата линия е права, но цялата линия е крива, за това, който може да чете по нея, ще разбере пъти, по който е вървял и сам ще се учи от това, което е минал и преживял. Всеки човек, всяко живо същество се подчинява на законите, по които се образува кривата линия. По форма, кривата линия прилича на змията. Когато е мъртва, змията се изправя и образува права линия, а при свиване и разпускане на мускулите, тя се движи и върви напред. Такава движение съществува и във Вселената. При движението, което става в Вселената, Забелязваме два момента възходящи лб и лб на фигура първа и нисходящи тд и таи. Възходящите моменти представляват божествени начала, които творят, т.е. създават всичко в Вселената, а нисходящите представляват реализиране на божественото, т.е. проявените, и въплътени форми. Слизането на човека на земята не е нищо друго, освен слизане в долина. Земята представлява живот в долината, а небето – живот на планинските върхове. Не можеш да живееш на земята, без да си слязал в долина и без да си разбрал живота в низината. Качваното по върховете Подразбира пробуждане на човешката душа. Щом се пробуди, човек определя посоката на своето движение. Посоката се определя от мисълта, а мисълта е правата линия на движението. Значи, на върха лъба, човек се пробужда и отправя мисълта си към върха мъба. Посоката на движение на неговата мисъл. Човек не може да остане завинаги по върховете. Той пожелава да слезе в низината на живота, за да приложи мисълта си и да реализира своето желание. Фигура 2 Кривата линия, която има змиявидна форма, представлява творческата линия на битието. И можем да кажем, че змията е символ на тази линия. Който не разбира смисъла и не може да се домогне до божествените истини. В кривата линия виждаме две посоки: А, С, хоризонтална и BD – вертикална на фигура 2. Хоризонталната линия показва посоката на човешкия стремеж, а вертикалната самият стремеж. А, С представлява линия на разумността, а BD Линия на волята Волята не може да се прояви без разумност. Тоест, волята не може да се прояви без права посока на движение. Човек не може да се стреми към реализиране на известна идея, ако няма определена посока, по която тя трябва да върви. Една идея подразбира една посока. Ето защо. Когато иска да реализира дадена идея, човек трябва да концентрира вниманието си в една посока, да не се раздвоява. Много образи, много идеи разсейват съзнанието и, чугле... и човек гледа в много посоки. Не знае коя от тях да поеме, но щом спре вниманието си върху един образ, взима известна посока и се движи съзнателно. Така постъпват всички хора, които се движат към велика цел. Докато поемат определената посока, те се движат, мислят, решават, но решат ли веднъж, политат нагоре към върха на своята цел и неотклонно следват определения път. И тъй, всяко движение подразбира определена посока. Желанието е движение. Някой желая да стане от леглото си, но се запитва какво да прави после. Ако си студент по математика, ще решаваш задачи. Ако си художник, ще вземеш четката да рисуваш. Ако си музикант, ще свириш. Ако си дърводелец, ще строиш, ще дяваш с инструментите си и тъй нататък. Като си слязал на земята, ще желаеш да постигнеш нещо. Тоест, ще проявиш воля, с която ще реализираш желанието си. Колкото по-силно е то, толкова по-голямо съпротивление ще срещаш на пътя си, но щом го премахнеш, ще тръгнеш в права посока и скоро ще го реализираш. Колкото по-голямо е било препятството, което си преодолял, толкова по-лесно ще реализираш желанието. Някой иска да стане учен, добър, силен, но не прави усилия да преодолее мъчнотиите в живота си. Помнете, човек не може да постигне желанията си, ако не работи съзнателно върху себе си, за да премахне всички външни и вътрешни препятствия. Всеки първичен импулс, който действа в човешката душа, има определена посока и движение. Никога не поставя препятствие на тази посока и на това движение. Никога не казвай, че живота ти няма смисъл. Щом си дошъл на земята, има смисъл. И ако спреш живота си, сам се усъгътяваш, ставаш инвалид. Не се чуди след това, защо природата създава инвалиди. Хората създават инвалидите а не природата. Грехът прави човека инвалид. Животът се обезсмисля, когато човек греши. явили се в теб желание да изправиш погрешките си, животът ти отново се осмисля. Всяко недоволство в човека показва, че той е поставил преграда на пътя на Божественото в себе си и докато не я махне, недоволството ще виси над главата му като меч. Следователно, докато плоскостта на съпротивлението не се премахне от пътя на даден човек, той всякога ще се намира под турмоза на недоволството и мъчението. Щом се освободи от недоволството, той се огъва и тръгва напред. Огъването показва, че човек образува върхове в живота си. И ако то върви по посока от лъб към лъб, той е в безопасност, излиза на добър път. Но върви ли в две противоположни посоки е опасно, защото може да слезе неочаквано в долините Т.Д. и Т.И. Всяко неестествено огъване води към катастрофа. Мислете върху буквите Л.Б. и М.Б. Т.Д. и Т.И. Като символи в живота. Съвременните хора се оплакват от живота на земята недоволни са от него. Мнозина искат да отидат на друга планета при други условия, но за сега това е невъзможно. Докато не стане чист и свят на Земята, човек не може да отиде на никоя друга планета. Задачата на всеки човек дошъл на Земята е да води чист и свят живот, да се действа за изправяне на уста Един ден когато тя се изправи, земята ще се осветява от слънцето от всички страни. Днес се осветява през деня от слънцето, а през нощта от луната. Това са символи, които трябва да се преведат във вашия живот, да се осмислят и използват. Христос казва «Бъдете умни като змиите и незлобливи като гълъбите». Думата змия, змиевидна линия, е взета като символ на движение. Змията се движи без крака. Това е неестествено за човека. Представлява отклонение от правилния път на движение. Човек се движи с крака, които имат успоредна посока, а успоредните линии са символ на разумност. Значи движението на човека е разумно като стъпи на краката си, човек трябва да каже «Мога да работя и всичко, каквото Бог желая от мене, ще го направя. Стъпваш ли на краката си и вървиш ли свободно напред, ти си самостоятелен човек и разчиташ на себе си. Трябва ли след това да се обесърчаваш?» Който се движи свободно и стъпва леко на краката си, няма право да се обесърчава. Щом се обесърчи, той става инвалид в духовния свят и очаква на чужда помощ. Пазете се от мисълта другите хора да ви помагат. Доброволно могат да ви си притъкат на помощ, но без вие сами да изисквате и очаквате помощта им. Левият и десният крак представляват двата върха, между които човек се движи и ако вложи в себе си мисълта, че не може сам да се движи, той постави между тях преграда, която слиза към долината Т.Д. на фигура 1. Тази преграда наричаме Вавилонска кула, кула на невъзможните неща. За да не спре развитието на човечеството, да не попречи на неговата култура, разумният свят си постави задачата да премахне тази кула, т.е. да махне препятствието, което човек е поставил на пътя си. Защо се създаде Вавилонската кула? Защото хората искаха по неестествен начин да премахнат страданието от пътя си. Разумният свят не искаше да се бори с тях и размеси езиците им, за да изгубят възможността да се разбират. Хората не се разбират. Когато изкупят разумността си, Божествената енергия разпръсна у нези, които строяха кулата, и тя остана незавършена. След това те започнаха да урат и копаят, да сеят, да учат, да пишат и т.н. Хората и до днес вършат същата работа, а Божествената енергия работи между тях и ги потиква към дейност. И сегашните хора се стремят към старата идея. Да построят кула, подобна на Вавилонската. Виждате, млад поет, пише едно голямо съчинение: иска да се преведе на всички езици, да стане известен по целия свят. Това е Вавилонската кула. Ще дойде божественото, ще размеси езиците и кулата ще остане незавършена. Какво ще прави поетът при това положение? Ще вземе лопата и мутика. И ще започне да работи. Днес ще изучава един занаят, утре друг, докато влезе в правия път на живота. Като поет ще възпява върховете и долините и ще пише: О, планини високи, долини дълбоки! Мъчно се качва човек по планинските върхове, мъчно слиза и в дълбоките долини. И едното, и другото е свързано с опасности. За да избегнете опасностите, ще свържете върховете столините и няма да поставяте прегради между тях. Не слагайте никакви препятствия на пътя си, за да избягвате лошите последствия в живота. Махнете причините, които водят към лоши последствия, за да избегнете самите последствия. В това се заключава философията на живота. Следователно, когато някой се оплаква от страданията, казвам, махни причините за страданието и последното само по себе си ще изчезне. Невежа съм. Махни причините за невежеството и ще ти дадат условия да станеш умен. Обикни мъдростта, знанието и светлината и ти ще станеш учен човек. Знанието дава възможност на човека да върви в правия път на живота. Като ученици, вие трябва да следите движенията ви да бъдат разумни. Където е разумността, там е творчеството. Където е разумността, там процесите са неприривни. В природата не съществува никакво прекъсване. Щом се реализира едно желание, ражда се второ, трето и т.н. нататък. И в тези постижения се гради зданието на бъдещия живот, а който не работи и се отказва да реализира желанията си, сам събаря с градата, която някога е започнал да гради. Всяко чисто и красиво желание, всяка чиста и светла мисъл трябва да се реализират. Те са постижими. Само нечистите мисли, чувства и желания са непостижими, и не трябва да се реализират. Какво трябва да правите с лошите си мисли и желания? Като се стремите да реализирате чистите си мисли и желания, не чистите сами по себе си ще се махнат. Представете си, че някой важен приятел иска да ви бие да си отмъсти за нещо. Щом видите, че се приближава към вас стояга, веднага му дайте хляб. Като види пресни и топъл хляб, той веднага ще сложи тоягата на земята и ще каже «Ще ме извиниш, щях да направи една глупост». Като вземе хляба в ръка, той благодари, че чрез него може да се освободи от лошото си желание. Хлябът му даде навън посока на движение. Той, щото изпаднете ли в лошо разположение, дайте нова посока на неорганизираните енергии в себе си която да е естествена и разумна. За да не изпадате в лошо разположение на духа си, не се стремете и да реализирате всичките си желания. Като реализирате едно желание, тогава ще реализирате второ, после трето и тъй нататък. Това значи да се стреми човек към изпълнение на Божията воля. Две неща са нужни на ученика. Воля – и разумност. Ако волята не е разумна, тя не е истинска. Защо понякога човек не може да реализира известно свое желание? Защото желанието му е лишено от посока на движение. Той трябва да се движи смиеобразно, за да има определена област на действие. И вещите на човека представляват два планински върха и символизират известен брой енергии с определена посока на движение. Долната линия на носа, която образува на острите, също се извива змиевидно и образува върхове и долини. Това показва, че тази линия е творческа, с нея природата работи навсякъде. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Седма лекция от младежки окултен клас 8 година, изнесена от учителя на 5 октомври 1928 година, Салфия Изгрев.